Brevviken, strax söder om Värmländska Årgäng. Måndag den 1 juni 2020. En norskregistrerad bil blir kontrollerad av tullen och föraren. En norrman i 30-årsåldern är först till mötesgående. Han visar bilens bagageutrymmen och lyfter ut prylar- så att tullen ska kunna göra en undersökning. Men när de vill kolla en väska som är inkland bakom förarsätet blir han upprörd. Tullarna drar upp dragkedjan och ser fyrkantiga paket- omslutna av färgglada ballonger. Misstanken är att det handlar om narkotika- och att det är mycket. Men norrmannen lyckas fly och undkommer tullen. Åtminstone ett tillfälligt. Han ska senare visa sig vara en kugge i en omfattande narkotikahärva med kilovis av kokain. Misstankar om mordförberedelser och tidigare ostraffade personer som misstänkt för synnerligen grovt narkotikabrott. Jag tror inte man har förstått allvarligt i det han gör. För att det för känt. Du lyssnar på Peter Krim om de oväntade knarkkurierna. Jag heter Eva-Lisa Wallin. Och jag är heter Victor den. Ja, idag ska vi kolla på en knarkarva med ett gäng domar som redan har fallit. En stor utredning som fortfarande pågår. och Det är ett ganska stort spann på de här domarna ända från eh, ungdomsvård, ett år och åtta månader, till drygt åtta års eh, fängelse. Det här är ju allvarlig brottslighet som normalt sett kan ge väldigt långa fängelsestraff. Och polisen brukar ju skryta om mm. utdömda fängelseår. För ett tag sedan eh, så kom det ju ett pressmeddelande om 125 utdömda fängelseår relaterade till den här krypterade kommunikationstjänsten Encrochat som många kriminella använder sig av. Och det här fallet har ju kopplingar till Enklochatt men kanske inte vid första anblick och vi ska gå in på det. Idag kommer vi att berätta om ett narkotikalager i Göteborg där det hämtats kilovis med kokain som skulle till, ja, fördelas till andra delar av Sverige och även till Norge. Kokainet det har transporterats från västkusten till Kopparberg, Västerås och Stockholmsområdet. Den här distributionskedjan mm. har ju knutits ihop. Med hjälp av just enkrokött. Och det som också gör att det här sticker ut är att det finns tidigare liksom helt ostraffade personer som dem så står åtalade i det här fallet. För då synnerligen narkotikabrott. Vilket är, ja, men det, det handlar om ganska allvarlig brottslighet. Det är liksom inte ett instegsbrott kan man säga. Det är ett golv på sex års fängelse. Det är alltså lägsta straffet. Men alla är ju inte helt ostraffade liksom, civilister som helt plötsligt har blivit en del av liksom, omfattande narkotikatransport. Det finns ju även personer med stort våldskapital som kopplas till kriminella nätverk. Just nu så pågår en rättegång i Örebro tingsrätt som handlar både om narkotikabrottslighet mm. kopplat till det här. Men också om mordförberedelser som ska ha skett vid flera tillfällen under våren förra året. Det här kopplas till en konflikt om narkotikamarknaden i Örebro. Och hur allt det här hänger ihop, eh, mordförberedelserna i Örebro, det här lagret i Göteborg och de här kokaintransporterna till bland annat Stockholmsområdet, det ska vi återkomma till. Men vi ska börja i Värmland, strax söder om Årgäng. Måndag eftermiddag den 1 juni för året, då är det ett par som är ute och mm. rensar ogräs. De har hus vid sjö söder om Årgäng och då kommer det en bil ner för den här ett knicksiga vägen ner till sjön föraren stannar, kliver ur bilen som är norsk registrerad och så tar han ut en svart väg från baksätet. Mm. Paret, de ser honom, tar den här vägen, hoppar ner i sjön och dumpar väskan. Som man gör. Så man gör. Kvinnan hon berättar senare i förhör att hon tror att det är kattungar i väskan som han ska dränka och blir ju minst sagt oroad. Hon rör ut med båten för att fiska upp väskan och mannen han försöker prata med den här bilföraren som då tagit sig upp på land igen. Men han säger bara att det är icke min väska. Och normannen han kör sedan från platsen men blir snart stoppad av tullen som jagar honom. För han har faktiskt flytt från dem lite tidigare under dagen. Ja för det är ju inga kattungar i den här väskan. Nyheter i P4 Värmland. Tullen i Hån ska ha gjort ett större beslag av narkotika under måndags eftermiddag. Det är 13 färgglada paket. Kokain inslutna i... Ballonger. Och det är en väldigt hög renhetsgrad dessutom, den ligger på 93%. procent. 93% renhet i kokain, det är ju ingenting som man bara lägger in en liten redline på sig och säljer utan det här kommer ju blandas ut, det lär att bli rätt mycket, vad ska man säga, doser på gatan. Renhetsgraden på kokain som man köper på gatan brukar ligga på mellan 20 och 30% procent ungefär, så det här är ju väldigt rent kokain helt enkelt. Och här är vi då det första av ett gäng ganska oväntade spelare kan vi säga i en gigantisk knarkarva. För innan allt det här, då driver ju när är en restaurang i Oslo. Som många andra så påverkas ju han av pandemin och den relativa nedstängning som sker av samhället. Den här restaurangen går i konkurs våren 2020 så han står utan inkomst. Han berättar om det här för en bekant och får då en fråga om han kan tänka sig att hämta ett parti kokain i Göteborg. Den här hämtningen, den ska enligt honom då ske redan nästa dag. Han ska få 200 000 kronor, det är ju rätt mycket pengar för att hämta vad han tror är då 10 kilo kokain. Så han lånar flickvänens bil, det bokas hotell i Göteborg och väl på hotellet som ligger på avenyn centralt i Göteborg så får han ett meddelande om vart han ska hämta en väska och så sker det ett snabbt överlämnande. Det här är på allmän plats som man träffar en kille och får en Svart vanlig sportväska. Han sover en natt till på hotellet och sen börjar han köra mot Oslo. Han åker mot gränsen. Han åker mot gränsen via Värmland- och strax söder om Årgäng så blir han stoppad av Svenska Tullen- som först tycker att mannen är väldigt eh, tillmötesgående. Han plockar ut en massa prylar ur bagageutrymmet- för att de ska kunna göra sin kontroll. Men när de vill kolla en väska som är liksom inklämd bakom mm. och under förarsätet- då är han inte lika villig att hjälpa till. Och när tullarna då drar upp dragkedjan- och ser de här fyrkantiga färgglada paketen- då fattar man ju att det här är ju någonting skumt. Så du utbryter Tumult och normannen, han flyr från platsen. I bilen med den här väskan med misstänkt narkotika. I beskrivningen Tumult utbryter och han flyr från platsen. Jag tänker att vi måste gå in här lite för det är ändå flera tullare på plats. Två i alla fall. Två tullare på plats som upptäcker det här. Man lyckas ändå ta sig därifrån med kokainet i behåll. Ja, alltså han har ju klivit ur bilen. Han sitter ju inte kvar i bilen. Han har klivit ur bilen, den här norrmannen, och blir liksom upprörd när han fattar att tullen vill ja. ha den här väskan. Så han börjar helt enkelt springa från bilen. De springer efter, ja. men lyckas inte riktigt få fatt i honom. Han hoppar över ett staket och liksom på något sätt lyckas han runda och komma tillbaka till bilen utan att de riktigt kommer i kapp. Och så bara drar han och kör rätt fort. För de ser ju åt vilket håll han åker, men hinner helt enkelt inte i kapp. Ja, och de följer efter, men tappar de på vägarna där i Värmland? Ja, de åker upp till Årgäng och inser väl där någonstans att Fan, han kanske har svängt av. Ja, det är ju, lite, det är ju ganska mycket små vägar. Svenska Rallyet går ju där upp av en anledning. Han har ju då svängt av och kört ner mot den här sjön där det här paret då ser honom mm. som vi hörde i början. De som ser honom dumpa väskan tror att det är kattungar. Mm. Men sen inser att det här är ju någonting helt annat när de väl har fått upp väskan. Det här paret, de ringer ju till polisen och Tullen lyckas också träffa på mannen när de åker tillbaka och stoppar honom och griper honom. Okej, så han säger till det här paret att det var icke min väska, men vad säger han sen i förhören då? Han erkänner senare i förhör att han har agerat kurir. Mm. Han har inte velat berätta vem han har fått det här uppdraget av, vem den här bekanta med erbjudandet om 200 000 kommer ifrån. Och tullen har heller inte lyckats öppna de här två telefonerna som han tog i beslag från mannen. Och inte då kunnat läsa några meddelanden. Men han erkänner att han agerat kurir. Att uh, han trodde att det skulle vara 10 kilo och inte 13. Mm. Så han blir ju såklart. Det blev åtta år i tingsrätten. Hovrätten sänkte det hela till sex år och sex månader för synnerligen grovt narkotikabrott. Hovrätten skriver i domen att medverkan vid gärningen var begränsad till att agera kurir och därför sätter man också ner straffet. Och om en norsk för detta restaurangägare är en lite oväntad knarkkurir så är det ingenting mot resten av historien. Normannen som greps och dömdes i Värmlands tingsrätt med 13 kilo kokain, det är ett av fyra rättsfall som länkas ihop genom ett knarklagare i Göteborg. Och det mest omfattande rättsfallet av de här fyra, med flest brott och många åtalade, totalt nio personer, det är ett fall där rättegången just nu pågår och det ligger i Örebro tingsrätt. Och i det fallet så står två tjejer i 20-årsåldern från Stockholm åtalade. Vi har valt att kalla dem för Cassandra och Maria. Och vi har ju ganska många gånger i den här serien pratat om vad som kallas för yttranden från frivården. Och det är någonting som man tar in ofta i, ja... Den här typen av fall för att ge en bild av den misstänkte En slags bakgrundshistoria, ta upp eventuell problematik i vardagen och liknande. Och det är också ett sätt för domstolen att få reda på. Finns det möjlighet att döma till någonting annat än fängelse? Kan det funka med en övervakning, en behandling? Någonting som är mindre frihetsberövande än att just bli inlåst på anstalt? Och läser man dem så... Återkommer ju en del saker. Vi kan ofta läsa om beroendeproblematik, kanske någon form av diagnos och något som beskrivs som prokriminella värderingar uppkommer ju ganska ofta med. Ja, och i det ingår ju lite allt möjligt. Att man inte ser det som ett så stort problem att begå brott, att uh, ta narkotika, att finnas i sammanhang där det begås brott helt mm. enkelt. Men när vi läser Maria och även ja, Cassandra så är det ju istället till exempel i Marias en väldigt social ung tjej som har klarat alla ämnen i gymnasiet, som jobbar extra och som fram till nyligen spelade både fotboll och share cheerleading. Hon är en vanlig tjej som har hängt med sin kompis och på det sättet kan man säga blivit indragen i en stor narkotika- och härva. Det här är hennes advokat Kristoffer Stare. Och samma sak med Cassandra. Hon beskrivs också som en väldigt glad och välfungerande person. Hon arbetade och hon är liksom inte i att prata om. Någon trafikförseelse. Ja, hon har kört lite för fort några gånger. Men de här tjejerna ska ju enligt polisen då ha varit del i att transportera hela 19 kilo kokain över hela Sverige. Men det här är ju inga personer som polisen egentligen har på sin radar utan att en av dem grips. Det är faktiskt lite av en slump skulle man kunna säga. Under sommar 2020 så bestämmer sig polisen i Västerås för att börja spana i ett område. Det har varit en del ordningsstörningar och man misstänker narkotikahandel. Den är 5 juni 2020 och flera poliser befinner sig i området. Jag befinner mig vid ja, en byggnad mitt emot centrum där på en cykelbana. Civilt klädd till dagen. Det här är ett förhör med en av poliserna under förhandlingarna i Västmanlands tingsrätt. Och ser en kvinna komma till platsen och i handen har hon en kasse. Det jag står då så syns att det är en stadiumkassa, en sån här mindre variant som man får när man handlar mindre varor i butiken. Det står stadium på den, hel orange. Och det är Cassandra som man ser. Hon har kört till Västerås. Klockan är strax innan fem på eftermiddagen och hon står utanför en port och väntar. Hon tar fram sin telefon hon uppehåller sig utanför den här porten. Det ser ut som hon smsar eller fipplar med telefonen. Det är min känsla att hon väntar på någon. Hon förar också upp telefonen till huvudet om hon ringer eller bara. Jag, vet, jag försöker ringa, det vet jag inte. Hon möts av en tonårskilla och de går runt hörnet så att de ska stå dolt. Tonårskillarna springer sedan bort ett på 100 meter. Blippar sig in i en port och så kommer han ut därifrån kort därefter. Och då har han en påse i ena handen som påminner om en Ica-påse. Den är virad ganska hårt. Liksom, så den är mindre. Det syns att det är något hårdare i den. Liksom. Eh, Passera mig på en meters avstånd. Knapp det. Liksom. Och sen möter de upp Sandra, och så byter de påsen med varandra. Det är en ganska kort interaktion. Liksom relativt professionell. De möts upp. De placerar sig lite dolt. Sen så kommer de med lite, lite slarvigt hoprullad ika kasse och, och så byter de den och sen går de mot varsitt håll egentligen. Det här kan ju inte ta särskilt lång tid heller. Polisen pratade kanske 20-30 sekunder när de faktiskt byter påsen med varandra. Och kort efter åker ju Cassandra från området. Men då följer polisen efter hennes bil. Hon stoppar cirka 20 minuter efter mötet. Och i den plastpåsen som hon då fick, där låg det 400 000 kronor. Rätt mycket pengar med andra ord. Rätt mycket pengar för en 20-åring att bara ha i bilen när man åker runt. Och den här påsen som killen fick, den innehöll ju då... Någonting annat som uppenbarligen är värt 400 000 spann. Ja, det kan man lugnt säga. Eh, han grips ungefär samtidigt som Cassandra. Han grips i sitt närliggande centrum, och polisen har kunnat följa honom när han har sprungit först lite för råd och lämnat påsen och sen sprungit ut igen. Och sen så gör ju polisen då en husransakan kort efter och hittar den här orangea påsen som vi hörde polisen Daniel berätta om som Cassandra hade med sig till platsen. Och i den. Där var det ju då ett kilo kokain. Den här killen han bor ju också hemma och är när det här sker har han inte fyllt 18. Under förhandlingarna så är han väldigt kort och tydlig med sin inställning till allt det här. Jag står fast vid att till mitt och sånt Men utöver det så är det inga kommentarer. Och han är också väldigt tydlig där med att säga att ja, han aldrig träffat Cassandra. Han erkänner inte ens att de har träffat den dagen som polisen har spanat på dem. Nej, alltså jag vill bara säga att jag aldrig har sett den här innan och jag har ingenting med henne att göra. Aldrig Och när polisen slår till mot den här tonårskillen- så får de ju en annan ledtråd som hjälper oss att liksom sätta det här gripandet- och det här kokainet i ett sammanhang. I förundersökningen mm. då framgår det att- när polisen gör en husransakan hemma hos den här killen- han bor ju hemma hos sina föräldrar. Då då är tonårskillens äldre brorsa hemma- och det- burrar rätt mycket i hans telefon- och polisen noterar namnet som dyker upp på displayen på skärmen- då och ser att det är ju namnet på en person som man ser som en rätt- som man brukar säga känd av polisen, mm. en etablerad brottsling helt enkelt. Men brorsan misstänks ju inte för någonting- och den personen blir egentligen aldrig inblandad i åtalet kan man väl säga. Men det ger ju någon slags liten ledtråd om- vad det här möjligen skulle kunna ske i för sammanhang. Ja, för det är ju svårt att sätta. Vi kan inte riktigt sätta den här unga killen i någon slags roll i ett nätverk eller liknande. Men ett kilo kokain, 400 000 kronor, det är ju rätt stora summor det handlar om. Det kan ju finnas en taktik med att det är just en person som är under 18 år som tar emot den här mängden narkotika. Ett kilo kokain är rätt mycket. Ja, han det är... döms ju till slut en ungdomsvård istället för fängelse. Precis, det blir ett år och åtta månader. Men hade han döms till fängelse istället så hade du kunnat landa på fem år. Det är ju ett rätt långt saftigt straff. Men ett kilo i Västerås, det är ju bara en del av de här närmare 19 kilo kokain som Cassandra och hennes kompis Maria misstänks ha hämtat från en lagerhållare. Åtalet mot dem och hur de ställer sig till de misstankarna, det ska vi återkomma till. Men först ska vi till just Göteborg och den här killen som håller i lagret. Den 8 juni förra året drar en narkotikaspanare ut till en adress i Göteborg som det har till tips om. Det har kommit underrättelse om att det kan vara en narkotikaöverlåtelse på gång där. Tipset till, till oss på avdelningen tror jag kom samma dag. Det här är Johan Ekström, polisinspektör på spaningssektionen som jobbar med den här utredningen i Göteborg. Vi fick underrättelserna från Unda som vår underrättelseavdelning heter. Och sen åkte en spangrupp ut på det när de började jobba kvällen tror jag. När de här civilklädda spanarna väl är där vid lägenheten och bevakar den, mm. då kommer mannen som bor där och som man får tips om dit. Han dyker upp adressen klädd som väktare, går in i sin lägenhet och man kan ganska snart se att det luktar hash från lägenheten genom upp ett öppet fönster. Han kommer ut, sätter sin bil, eh, kör därifrån och kör till ett, eh, ett postkontor som ligger i stan här. Den här mannen som vi har valt att kalla Thomas, han kör ett snabbt och aggressivt. Och där kliver han in och köper frimärken och i samband med det så kontrolleras han då av spanarna som följde efter honom. När han kommer ut från postkontoret och mm. kontrollerar de här civila poliserna och honom de tycker att han ser märkbart påverkad ut och Tomassan medger också att han har rökt Mariana någon dag tidigare. Dessutom hittar man några kuvert med amfetamin och även några små plastpåsar med amfetamin i hans Bil. Och det är ju då civila poliser, narkotikaspanare som stoppar Thomas och i väntan på att uniformerad personal ska hämta honom så småsnackar de lite. Vem är den här Thomas då? Ja, men han är en snubb i 30-årsåldern. Han berättar att han tidigare haft en rätt framgångsrik sportkarriär internationellt men att han blev skadad. Så nu jobbar han dels med ett familjeföretag och dels som väktare. En liten bekant detalj i det här mm. väktarjobbet det är ju att det ingår att med hund söka efter narkotika inne i industrilokaler. Men nu är han alltså själv då misstänkt för narkotikabrott och det är ju inte bara det här amfetaminet i bilen det kommer röra sig om. För när polisen gör en husransakan hemma hos honom då hittar de ju 56 kilo kokain och även andra droger. Det här gripet det sker ju den 8 juni förra året och det är ju medan fransk polis fortfarande kan läsa meddelanden i realtid från den här krypterade mobiltjänsten Encrochat och som enligt då polisen används av kriminella. Thomas han har en sån här enkrolur på sig när de griper honom och han blir ju såklart häktad. 56 kilo kokain. Synnerligen grovt narkotikabrott. Det är inga konstigheter där. Medan han sitter häktad så får svenska polisen del av chattar som kan kopplas just till Thomas och den användare som han har haft. Och det mesta det handlar om narkotika och vad som ska lämnas till vem och hur och var. Men det förekommer också en del privata uppgifter som att han tidigare varit då framgångsrik inom mm. en viss idrott och även annat som gör att man med säkerhet kan knyta den här telefonen till honom. Och det här är väl egentligen startet för den här pusselläggningen. För som sagt, det som händer i Värmland det skulle kunna stanna vid bara det. Och det som händer i Västerås det skulle kunna stanna bara vid det. Men det är ju när man kommer in i Thomas telefon så man verkligen kan se det här liksom, nätverket. Det finns ju en del annan bevisning också. Till exempel när man bakspårar vart den här normannen har varit. Han berättar ju om att han har varit i Göteborg och mm. bott på hotell och hämtat narkotika. Då hämtar man ju in övervakningsfilm till exempel från hotellet där man ser honom med den här svarta väskan och så. Men via Enkroschatt-loggarna så kan man ju se kommunikationen kring att just den här normannen ska hämta 13 kilo kokain. Och sen ser man också kommunikation kring 19 kilo kokain som ska hämtas av de här två tjejerna från Stockholm som mm. vi då valt att kalla Maria och Cassandra. Det görs ju också en analys av alla de här olika beslagen av kokain och man ser ju att det kommer från samma lager utifrån sammansättningen. När det väl blir dags då för rättegång för Thomas i Göteborgs tingsrätt mm. då erkänner han brott. Även om han varit lite fordig under... Han medgav ansvar för synligen grupp narkotikabrott. Det här är Thomas advokat Sina Safarsad. Då också delade han inte och allt som åklarna la honom till last utan hans uppfattning var och är antigen att han agerade som lagerhållare. Och har inte varit en distributör utom någon narkotika. Det vill säga att han har lagerhåll narkotika men inte distribuerat någon narkotik. Så, vad erkänner han då? Han tar på sig att han har lagrat 56 kilo kokain, som är det som polisen hittar. Dessutom 125 gram amfetamin, 28 doser LSD och några gram cannabis. Han säger att LSD och cannabisen den ska vara för eget bruk. 56 kilo, för att sätta det lite i perspektiv. Ja, siffror, tack. Det är ju enligt polisutredningen värt närmare 50 miljoner kronor. Mm. Och om vi ska bryta ner det här på... Ännu mer siffror ja. så kan vi ju prata antalet missbruksdoser. Det är ett polis, en polisterm. 56 kilo kokain. När man blandar ut det, för det här var ju väldigt rent, mm. då skulle det här beslaget man tog hemma hos Thomas landa på 280 847 missbruksdoser kokain. Rätt mycket skulle jag säga. Ja, Förse nästan hela Glastonbury med det. Thomas, han har ju inte sagt särskilt mycket under polisförhören men under rättegången så berättar han att han började använda hash för en tid sedan och att han har hamnat i ett missbruk och att det blir starten egentligen för själva lagerhållningen. Och på den vägen kom han i kontakt med de här personerna och till slut då skulle han utföra tjänster mot betalning av narkotika. Polisen Johan Ekström igen. Och på den vägen rullade på. Att han till slut gick med på att eh, utföra då vissa tjänster och kolla narkotika i sin bostad. Så det är, det är hans version i, som han uppgav under rättegången. Men åtalet det handlar inte bara om det man tog hemma hos honom. För enligt åklagan eh, så har hanteringen av kokain inte slutat vid de här 56 kilorna som Thomas hävdar Utan totalt närmare 150 kilo kokain och hela 30 kilo amfetamin. Och för att få fram den siffran så utkommer då från konversationerna i Anchorchatt. Det här är ju också vad Thomas döms för av tingsrätten. De skriver att han både förvarat och medverkat vid överlämning av narkotika till andra personer. Till exempel då till normannen som vi nämnde och även de här två tjejerna från Stockholmsområdet. Och i domen står det att, citat, det har rört sig om en synnerligen stor mängd narkotika. Hans hantering har utgjort led i en organiserad verksamhet med omfattande narkotikahandel. Slut citat. Thomas han har ju erkänt lagringen men varför mm. han börjar lagra har han ju inte riktigt berättat. Thomas advokat Sina Safarsad. Det fick vi aldrig svar på, det tror jag vi inte kommer få svar på heller. Straffet som tingsrätten dömde ut då för mm. synnerligen grovt narkotikabrott och även rattfylleri. Han var ju drogpåverkad när polisen tog honom. Det blev åtta år och tre månaders fängelse. Thomas överklagade den här tingsrättsdomen och nu i maj så skulle faktiskt hovrättsförhandlingen ha dragit igång- men samma dag som det skulle börja, då tog Thomas tillbaka sitt överklagande. Och varför vill hans advokat Sina Safarsad inte svara på? Det vill jag inte kommentera. Varför tror du han drar tillbaka då? Om de har dragit det hela vägen, ska upp i hovrätten, redo att köra och sen bara drar man tillbaka alltihopa någon dag innan? Maxstraffet för synnerligen grovt narkotikabrott är ju tio års fängelse. Nu fick han åtta år och tre månader. Mm. Han kanske bara nöjde sig med... Åtta år och tre månader. Men det får vi aldrig veta. Som sagt. som Hans advokat vill inte kommentera det. Man undrar ju vad man ska göra för att få det där maxstraffet på tio år om 150 kilo inte räcker. Sen finns det ju ytterligare en person som är häktad i samma ärende som Thomas faktiskt. Mm. Men den personen han är häktad i sin frånvaro och efterlyst. Enligt polisen så är det den här personen som man misstänker har styrt och dirigerat. Hur mycket narkotika Thomas ska lämna till olika personer? Att det är han som har lite grann hållit i trådarna. Han är ju också en kille som är uppväxt i Göteborg. Johan Ekström vid Göteborgspolisen igen. Och som vi fortfarande söker, som har varit känd av polisen i till och från under ganska många år. Vid olika brott som vi fortfarande letar efter och som vi tror oss befinner sig utomlands just nu. Så, hittills alltså lagerhållaren dömt, även om polisen då letar efter den här personen som ska ha styrt och dirigerat honom. Normannen som hämtade 13 kilo och sen stoppades av tullen och misstänktes för att ha drängt katter. Han har dömt. Och så den här killen under 18 i Västerå- som tog emot ett kilo. Okay. Men det här som du nämner nu- det är ju tre av fyra rättsfall- som mm. vi har nämnt tidigare. Just nu så pågår ju en rättegång- i Örebro tingsrätt- som är väldigt omfattande. Nio personer har idag åtalats- vid Örebro tingsrätt- kopplat till en genkonflikt i Örebro. Flera av personerna är misstänkta för att- under förra året har försökt mörda tre ledare i stalter i det kriminella nätverket No Surrender- det är både många brottsmisstankar men också totalt nio personer som är åtalade i detta. Alla är inte åtalade för narkotikabrottsligheten men flera av dem är det. Vi är en god bit in i förhandlingen. Det är ungefär en vecka kvar, lite drygt. Det här är åklagare Tove Kullberg som jobbar på Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet. I mordförberedelserna så menar jag ju att det finns en person som är beställare för Morderna. Den här rättegången handlar alltså både om narkotikabrottslighet men också om långtgående planer på att döda personer i en kriminell gruppering som faktiskt kopplas indirekt till narkotika. Och det är egentligen genom bevisningen bestående av bland annat enkla chattarna som vi då har kunnat spåra potentiella utförare. Min uppfattning är att det har gått i, i flera led så att säga att beställaren har först kontakta en person som i sin tur har kontaktat en person- som i sin tur sen har kontaktat potentiella utförare. Bakgrunden till konflikten, enligt mitt förmenande- är sannolikt bråk om narkotikamarknaden i Örebro- och mellan Sverige mellan just då beställaren av de här morderna- som jag menar, och å andra sidan personer- som är kopplade till ett MC-gäng som heter No Surrender MC. Samtliga sexmän som står åtalade för förberedelse till mord och stämpling till mord, de förnekar brott. Men det vi ska prata mest om, det är ju den narkotika som ingår i det här målet. I den narkotikadelen så har vi i huvudsak två delar. Dels är det överlåtelse av ett antal kilo kokain i början på april. Dels är det hantering av totalt 19 kilo kokain i slutet på maj förra året. Och kokainet då från april förra året, den åtalspunkten gäller en man i 30-årsåldern års från Södertälje som misstänks har sett till att det levererades då totalt 4 kilo kokain till personer i Örebro, Huddinge och Sollentuna. Den narkotigan har inte tagits i beslag, däremot finns det ju de här enkroschattarna om kokainet som man anser bevisade. Den här mannen, han är också talad för att en dryg månad senare, i slutet av maj förra året, har köpt 19 kilo kokain av lagerhållaren Thomas, mm. alltså killen i Göteborg som vi tidigare berättat om. Men mannen från Södertälje, det var inte han som hämtade det här kokainet i Göteborg själv, utan det var ju då de här två tjejerna från Stockholm som vi pratat om tidigare, Maria och Cassandra. Och de ska då på vägen tillbaka från Göteborg till Stockholm ha stannat i Kopparberg för att lämna av fem kilo. Ett kilo i Alby i södra Stockholm, ett kilo i Sollentuna och sen då det här kilot i Västerås där tonårskillen grips och sen döms till ungdomsvård. Och det här kilot i Västerås det är ju det enda som tas i beslag, resten försvinner ju då. Vi ska ju också säga att både mannen från Södertälje och de här två tjejerna de förnekar ju brott i det här. Påståendet från åklagarsidan är ju att de här två tjejerna tillsammans har genomfört transport av narkotikan. Åklagare tog Kullberg kulberg igen och även överlåtit då på uppdrag av annan mindre partier. Ja, mindre partier i bemärkelsen Kilo påstår kokain. Det här förnekar ju Maria. Hon förnekar all inblandning. Och det här är ju då Marias försvarare, Kristoffer Stade. Vad det handlar om är ju att en, en bästa kompis till henne också är misstänkt i det här och också åtalad där. Bevisläget ser lite annorlunda ut gentemot henne om jag uttrycker mig så. Och hon har helt enkelt följt med på, på en resa ner till Göteborg där hon skulle träffa en ytterligare en kompis. Eh, och sen eh, menar åklagaren att på den här resan så träffar man inte bara en kompis utan även eh, hämtar upp en större mängd narkotika och för upp till eh, Sverige. Och, och den delen av påståendet från åklagarens sida, definierar min klient. Hon har inte känt till eh, att eh, det transporterades narkotika i den bil som hon själv färdades i. Enligt Tove Kullberg så är det tillgången till Enkrochat som gjort att man kunnat koppla ihop de här olika narkotikabeslagen. Mm. Alltså dels knyta lagerhållaren i Göteborg med de som har hämtat kokain. Helt enkelt lägga det här pusslet. Hade vi inte haft tillgång till enkrochat så hade vi haft ett beslagsärende på ett kilo kokain i Västerås i början på juni. Men tack vare att vi har fått tillgång till den här enkrochatten så har vi fått en helhetsbild på ett helt annat sätt. Vi har kunnat lägga ett pussel. Vi har kunnat bakspåra, kan man väl säga, det här kokainet som beslagtogs i Västerås och sett då via chattar hur det har rört sig mer eller mindre. Det är i alla fall vårt påstående att vi kan göra det. Och det är ju lite av en gåta hur de här tjejerna har liksom blivit involverade i det här. Deras frivårdsyttrande som vi pratade om ger ju inte bilden av några tjejer som är på glid in i kriminalitet. Och, men samtidigt är det ju inga kommentarer med det genomgående i alla förhör. En drivkraft till att möjligen då ge sig in i den här businessen. Det kan ju definitivt handla om pengar. Hemma hos Cassandra så hittas det 12 500 svenska kronor i kontanter utöver det. 10 000 euro, mm. alltså motsvarande drygt 100 000 svenska kronor. Och vi hörde ju också om hur norrmannen som greps i Värmland han skulle ju få 200 000 för att hämta vad han trodde var 10 kilo kokain. Och då kan man ju då föreställa sig vad en rush, en rush det är alltså när man hämtar mm. kokain på 19 kilo, vad det skulle kunna ge för ersättning. Och som vi har pratat om genom avsnittet så sticker det ju ut att de här personerna är liksom helt ostraffade. Det har inte funnits på polisens radar alls. Och det håller ju Johan Ekström vid spaningssektionen med om. Det är nya personer för oss som vi kunde se ett modus på som vi egentligen vetat om men nu fått bevis för att så här är det ju. Att de använder personer som har vanliga jobb som i normala fall går under polisens radar. De profilerar inte ut sig själva. Han tror att de har sett det som lätt förtjänta pengar och att de inte har satt någon direkt risk för att åka fast. Jag tror inte de förstår allvarligt i vad de faktiskt gör. De skriver att de gör sina russer och äh, använder samma språk som man kan se i, i filmer. Att det ska vara lite, lite coolt gängrelaterat att nu kör vi en rusch och de sitter och fläschar med 500 000 i kontanter och viftas till ansikt med och spelar in sig själva. Vad som tycker att det är lite coolt. Och just det här, de förstår nog inte att den här russen som de gör idag ger fem år i fängelse, bara där de åker med och levererar från A till B. Jag tror inte man har förstått allvarligt det de gör, Först och för försäljning. Du har lyssnat på Peter Krim om de oväntade knarkkurierna. Producent idag var Viktor Papini, reporter Lova nyqvist och ljudtekniker Johan Hörnqvist. Tips oss gärna på peterkrim@svenskradio.se eller via vår tipstelefon 073 461 2915 073 461 2915. Du kan också höra av dig på signal. Jag heter Viktor Aldén och jag heter Eva Lisa Wallin. En produktion av Tredje statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.